Zanbezala, bueno, mias leatzion de la goita zaztian soltuzen ondario ian... Bueno, e... Bueno, ba, besterik angabe, eh, limonen, gu, limone gure laguntzailearen iaren elkarrizketa sartuko dugu, askapenaren kide bateri. Bueno, e... Zanbezala, bueno, mias leatzion de la goita zaztian soltuzen ondario ian ariendako kongresu batean... Eta, bueno, bide bidea, gora izan duda, internacionalismoa, gogor, sabaldu zen, eh, mundu mailan eh, gara iaietan, eskabaita eh, sortzi, largoa eta marcada, lenungo largoa eta marcada, mena, bueno, gero jaqueña den beselas, pues bueno, ya, eh, socialismo estatuzko erore gintziren, ere amerikan, abia jalan, Pues ya eh iraut mat irautzak eh ere pues akatu zituzten eta bueno, hor pizkan beraka da egondu zen eta bueno, ja azkeneko urtetan badihoi berriro ere gora dijo internazionalismoa munduan ere euskalherrian ere, ez. Eta nola ikusten duzu etorkizuna? Eskapenako etorkizuna. Azkapenaren etorkizuna? Bai. Ba, bueno, Orain sai ja sai da sartzen da ona onakontorkizuna, es ausa askineko askenian, o es tiene con una una ueta en pasadiren, jausaekin pues sai da sartzen ora etorkizten da askapena etorkizuna, es. Eh, pues ondo on no ikusten dut, oza, sea, behar, behar, beharrak eramango gaitu internazionalismora eta berdindio azkapenak edo beste izen bat eukitzea, espero dugu azta keri azta keri hau, estatu espainola burutun azta hau, askapenaren kontra pues, e, ber tangelditzea eta gure kideak eta li, libre gotea lehen bailen Zerren nola eragindu azken zarekada azkapenan. Bueno, viste pues es que ha comentado ¿tú tú, ¿eh? Bueno, hubo entzat mi persona aquí tengo dud, ¿eh? Nezat Porque ilusio, apistuta, pitoso No se acburúan Benchazen, pues, no se acsereguen pues, Agüe de Oestia Bueno, al algo golpea Que jazote nos unean Pues Bueno, bueno Erei, inclusive, ¿verdad? Ba... Ba puntu, bueno, puntu positiva tematen gati da... Bueno, pues ya azken urte hauetan... Fuerte ari ginela lanean... Eta pentsatzen dut e, la ere, en senori, et hori... Internazionalismoak... Ni azko aiten diola... Zapartza ere, eskazoletan ezkatu zen dut hori... Eta hori gati... Eze... Ni egin dugu, es... Horba... Odi, pensatzenlo, eh, pues, un video, video, un pan, un gaudela, eh Eta, bueno, ya está Bye ¿Qué tal? de su? A ver, ¿PB? PB. su? Bye, bye, bye, bye, bye, bye. ¿Tas que apenas de nivel de ¿Sí? ¿Nee de aquí, ¿Sí? nada, si se han dado el Bueno, el real de asco, eh. Venengo así era así era tiene eh, nicaragüana también está eh, el poder de altos tenían orduan verá Beray, de eh, eh, el salvador palestina y cutudá namibia bueno ahora en venezuela es que colombia argentina záhara y el mundo ucianes o sea, europa necórsica eh, bretaña irlanda escocia imbate real de ese Taquit. Az, isteznal dugun gustira, es. ere egoerak markatzen ditu Batzutan, pues, batekin edo bestekin, harrema eh, nere eh, gehiago egiten dituzu beste txan gutxiago. Utiago, pues bueno, oira da. Egoera markatzen duela konosek. Alkartasun barruan brigada brigada antolatzen duzute, eta zer da brigada bat? Eta ze helburu ditu? Bueno, brigada... Hoy le he comentado en un mes en eh, la Nicaragua, así es ir en... Orduan, los andinistas, como te dicen, Cristo, la lampilla, la segunda edición es... Estructural aquí, alfabet, etcétera de neta, tí, que es orduan es or brigada que urtean, es tiene igual la brigada que es igual y tendría la urtean ve y no lo hacen de la orrela, an, e, yeta, pues e, y a urteo urtean eh, se necea vea la hundilla se buen está bueno en día o dos así se si en brigada y está bueno, pero oril pues Eta mandu beste lekuetara, e, bai, brigadak e, bidaltzen, ez? Eta, bueno, brigadak, e, bai, e, leku ezberdinetan, pues, eskatzen duten arabera, ez? Gugu, brigadak ikusten ditugu ikasteko, eta gure gure egoera herriaietan adierazteko, ez? Ikustezaten, hemen herri honetan, ze, ze, ze pasatzen den, ez? eta gu ere ariin berri, berri bertatik bertara jakit, jakiteko. En baina, zamezela brigadak e, deku guztietan ez dira berdinak. Bai, deku batzutan behar da gauz bat, eta beste batean beste gauzat behar da ez. Baina hori bai beti elkartasunak, el elkartasunak dira ezten eta pues a mancomunean lan lan egiten es ta es cual dan tan chingudince ekin ditu azca bueno sale salva din Hoy ya la logita sanz así se entamuna bueno, ya ya hoy agurteazco pasadieta ni que si tu gozaco so hongi gogoratzen, eh, se, se gauza que egin si den, eh yo... baina, bueno, baina gogoratzen dut, eh, oriba, Nicaragua, Juan, Ronda, Salsena, digite, segundo guinen pues en eh, Sahara, bueno, Charla que... ...y en Marruecos, bueno, hay más que... ...y en el se han ido, se han ido, se han ido, se han ido... ...y en el que se han ido, se han ido, se han ido... ...y en el ...incluso en Madrid, Juan y el que estaba aquí Eh, kubako Cubako embaixadorari, bueno, lan, lan mota motas berdinak egin egin izan ziren eh garaiaietan, ez? Ba, eta, gaur eta, egun, eta, eta gaur egun Eta bueno, gaur egun, gero hori beraka egundo zenean, pues, Eskapena Irunen e, bueno, ja bueno, zu funtzionatu eta oraingo indela bi urte eskas o utxigo berre, reskuratura Eskapena ta bueno, <coughs> Eta urte txiki honetan, osea, azkeneku urte honetan, pues, bueno, lan sumea egindugu, bena, bueno, nik ustez borita eginduguna, batez ere, palestinaren alde, e, bai bai dago kanpaina bat, e, pak bi izenakoa hain bat erakunde, e, palestinako hain erakunde, sozialak e, eskatzen dutenak e, boikota, hid algogo estatucionista y es era algún bueno die calcetaría que iiraa que másúa sindica todas ocharte may y raté eh era algún bueno, eh, eh, eh, o sea, no día que está bueno ore y lotica pues en dire charla basúque ni manífaba basúque está bueno pack bien asunto arequín ere eh, contacta tus que pena ti que Irungo erakunde pilaatekinez, bai sindikatu guztiekin hitzegin da, ia Partido politiko guzti guztiekin eta bereuzte hainbat erakunde sozialekin ere hitsegin da eta eta lortuera ere ba, manifestu hau sinatza batzuk igual ez dute ere sinatu banan. Bueno. Eh, nola bateko babesa ere eman diote eta bueno, nik uste dut oso so, positiva izan duela eta, bueno, batez ere, gero, atxuta, gero, charlaka eta, bueno, ikasi duguna ere, nik, nik positivuta hartuko bueno, nolketa eta, gero, gero, gero, beste pues, gauz batzuk, ba, ba, bueno, propaganda eta lakuak, ez? Mm, eta nola, ikusten duzu-zu? Internacionalismo, inter, ah, internacionalismo, ¿haren, etorkizuna, irunen? Na, bueno, ni... Le no hay pato dugu mezela, es de aquí, eh, Internacionalismo, a, bai, irunen, bai, mundu, suan, es eh? dute, el gusto, etorkizuna, Internacionalismo, a diga, ves? Iberdugu, ¿eh? Es que era, ni que se iba munduan, eh... Neoliberalismo bat ez, imperialismo dela, orduan, e, txai berdinak e, hagu herri, herri guztiak. Gu ara Zapalduak, e, Zapal batzuk daude, eta zapal, Zapalduen artian, e, amonkomuneko lana ezinbesteko izango da mundu libre bat egiteko ez, beste Beste mundu, albalima, nahi, nahi balima dugu ezinbesteko izango da e, internazionalismo, orduan, e, Beharrak ere eramango gaitu internazionalismoa lantzera, eta e, ze, oi, borroka horretan e, jarduntzea ez. Ez da, nik ez dut, ikusten e, beste biderik, ezin ez da, hemen e, borrokatu, beste, beste, mun, eza, beste ribat librez baldi malago, hemen ezin gora libre egon ere, ez. E, azkapen soziala ezkenean... E, lortu barhar da imperialismoak eta kapitalismoak sorttzitzen ez, kapitalismoak eramaten gaitu miseriara e, geeta gehiago mundua gereta jende gehiago dago e, oso, gaiz, oso gaizki ez, hori e, bueno, ja jakina ja, ez e, eta Aha. bai komunikabideak bai denaia ja, kon kontrolatuta kapitalismoak eta Elkartasuna eta internazionalismo alana behar beharrezkoa izango da hemendik ateratzeko eta eta huelta amateko mundu triste honetatik, ez? A, <coughs> ba, animo eta ondo, segi, mi esker... Markatu ez, markatu, bebe! E, bukatu baina e, esango da eguzun, zeus, nola uste duzun e, erreakzionatuko dutela pakbia esinatu zuten erakunde hauek e, gertatu denaren ondoren? Barkatu, nola, nola? ez dizu eta itxu, no itxu? Eh, Nola uste duzu erreakzionatuko e, dutela bak e, bia sinatzen duten erakundek eh, joan dinastean izan da kosareka ondoren? <laughs> bueno, galdera polita, ba, ez, eh, ez dakit. Eh, Zaten zen izan, izan bezala elkar lan hau ba, puntuala izan zen eh, eh Palestina asuntoarekin eta ogen gutxi e, e, eraman dugu elkarrekin, ez. Zoritzares ni kez dakit lengoan manifa e, manifan e, berrun egondu zide egondu zen pertsuneko, eh berrun e, pertsonako 220 pertsonako manifosteak e, irunean egondu zela eta bai batzuk erakunde batzuk e, ikusi mitun ez zen, abeste batzuk e, faltan motan itun, ez. Bueno, genito no, se ha ido, test, ni estiguitando en la línea y se bueno, tal de, tal de de cela Dios, eh, ba, hoy comentan eh, ba, tu genuela, es, bat en falta, el cartazo en falta, hori, ba, sumatu genuela, es, eh. eta, bueno, hori azkenean da lan, lan, lan, lan, eta lan agitea, es, de, sin duzu, espero... Gauza hundirik, eh, rekorri txikia baldin, bada, ez. Eta, bueno, zoritxar e, ez, bai, diferentziak, eh, badire, batzutan uste ditugu bainantxikioa badire, benan. Bueno, ba, ez dakit, hori <laughs> ez dakite erantzun dizudan galderari, edo? Ah, ba, Ta, bueno. Ni, nik beste galderatxo bat daukat, zeren, e, bueno, horreko e, aurre, azteko atxiloketei buruz, ba, nola esan duteen, e, o egotzi dieten askapenako kide hauei, farke, bueno, etako, e, ba, erakundeo, aparato internazionala izatia, eta farkekin erlazioak izatia, eta holakoak, ez? Eh? Zer, zer esango zenuke, horrelakoak ba, entzuten duen bateri, ba, askapena ez duena ezagutzen eta ba besterik gabe horrelakoak entzuterakoan ba horrekin gelditzen den ari, ez? Ba ez dago, ez da daki... zer ezamanan hagin ez atela gesur hutsak direla eta gaur egun informazioa, bueno, Reno ere aipatutuz Bizka batean bai, ez? Desinformazioa nagusi kontuan equiliberru internacional kie etortzen diren informazio Guztiaz bakarrik eh, laulekutikant da filtratuak, ez, eh, eta geroa gero zabaltzen dire beste beste ez, Europa munduko komunikabidea guztia, ez. Eh, gainera, hauek komunikabidea gero eta oikapitalak hartu dut dituzte, ez, eh, gaur egun, egun karrilak eta kapitalismo akartuta ditu, negozioak dire, eee... Gurtu behar dugu horrela betxela, orduan... Karo, gu, gure lana min egiten dire ez, bat ezeri e, jende hori, pode, podera daukaten jende horreri. Orduan egite... Ba, ez gelditzeko ditzeko e, telegistan eta ikusten dituzten e, gauzak, eta intzuten dituzten gausekin baizik eta zaiatzeko esta alternativa que vihatzen beste kosak eh, eh, beste entzuten eh, bestela hortikan bakarrik hezurrak eta buruan asteketak eh, hartuko ituztela, ez? Eh? kontu taneki berde, oso kontu ibil ber gera komunikabidekin, oso oso kontu porque cheiaren eh, eskura daude, dendenak, bueno, dendenak. Eh, salvo este mato que sí, que eso bueno, en al menos klaria ezagutzen harbeste bat zuena noso gutxi bieta tameles eta eta gero eta okerago die komunik komunikazio. Et animo ánimo gure kide bueno animatu ere jendia ez dakite hasiera desamu tema nan e, ostiralean larun bat e, laruna sortzi daola manifa irunyan dituta, causa de que atacaría buen contrato, bueno, en mi mató con lo que gente de A.O.R. Eh, va a eh, no eh. es, contra, es, no a mí ya es Euskerrik asko gure laguntzaiei, ilkaresketa hau emategatik eta pixka eta askapenari ninguroan gehiago esagutzeko gaukera mandigutelako eta ba bueno, honekin bukatzeko, esteri gabe, gogalazte horriak amasei, internazionalista eguna dagoela antolatuagernikan, bolu ibarra osoan eta ba bueno, emendikan pues, ere atxilotuak <coughs> izan diren guztiai elkartasuna direzina dugu, eta bueno, pues, eh, orden de buskeak obturauki duen irundarrari batez ere, emendikan pues, animoak eta hau pai. internazionalismoarekin jarraituz hemen daukagu Bolibiatikan bueltatutako aduriz e, laguntzailea eta bueno, berak e, internazional maian egondudien berriei buruz e, hitz egingo godigu eee, a ber kaixo duriz? Opa, gaxio, oberdion Entzutei ezu, ba, Bueno, nahi desu nean Bueno, opa, oberdion, entzuleok gaur hemen gaude antxetaminan, eta nire intentzia izango da e, Euskal Herriaz aparte, estatun mailan eta munduan zehar e, sortzen diren berrien baezagupena ematea. Bueno, lehenengo, bartzan aldera joango gara. Bertan, egirrati aske biren emisia oztopatzen ari da egirrati e, komertzial bat. Horrendela, batzuk batzutiko nal, hori tamasei komasei frekuentzian, zainetan radiopika eta radiobronkak emititzen duten, MOLA FM irrati komertzialagatik interferitua izaten ari da. MOLA FM irrati pribatua da eta Bartzonenako bai esinguruan emititzen duena. Eta dirudienez bere emisio ere handitu nahi du radiopika eta radiobronkaren kontra. E, MOLA FM e, baimena zion Bartzonenako udalari bere emisio gunea handitzeko baina ukatua izan zuen. Eta dirudienez orain e, azpijokoan ari da beste bi irrati hauen orka. Bere jabetako batekin hitz egin dute bai radio bronka eta radio pikako ardura dunek, eta ari dienez hauek ez dute bere jarrer aldatuko. Radio bronka eta radio pikak esan dutenez, beraiek tinko eutxiko diote eta emititzen saiatzen jarraituko dira. Hemendikan entxetaminatikan gure besarka handi bat eta borrokan tinko jarraitazatela. Bartzelonatik atera gabe, ere Bartzelonako udalak e, gokuen antisistemeko aurka erasoan jarraitzen du. Bartzeloko udalak gerra deklaratu die antisistema direngo eguneik. Udalak bide judizialak hartu ditu horri hauek violentzia bultzatzen dutelakoan, salatu eta egun batzuetara. zuetara. Dirudianez, udalari ezitzaioan asko guztatu irailan egoitabetzean, jakingo duzutenez, e, greba deialdi agontzen espaila maian, horri alde hauek e, gintzuten informazio eta garapenari buruz. Dirudienez Bartzelonan... Eta balduna izan, irudia zen, e, e, etzela zerari gertatzen, eta webune egune hauek e, dena argitaratu zuten. Hortu dantik, Bartzenako udala gerra deklaraturie, bai, kausen larret, IMZ Bartzalona eta laineko horri Hemendikan gure besarka da. Orain, Espainiako estatutara abiatuko gara, konkretukei Mekoko Espetxera. Bertan, Kamaradenasen familiari zigora jarri baitzaio. Pasaden irailean, Kamaradenaseraken jakingo duzute zute, Kamaradenas grapoko kidea izan zela, ide larogaiko amarkadan, ba, bere familiako bi kide Mekoko Espetxera abiatu ziren berarekin bisitalde izateko. Sarreren, Euskal Preso politiko baten senidarekin topo egintzuten, berau itxi batzen eta txakur batez baliatzen zen person degian mugitzeko. Irteterakoan, txakurra presondegiei bidez nahasi egin zen. Ondorioz, bertan zebilen kartzela zaindari mondu txarrian oiukasiz itzaion, bertatik irteteko. Arenasen senitartekoak egoera ikusirik bertar horbildu ziren, eta goera azaltzen saiatu ziren, eta goera arazuri gabe konpondua izan zen. Egun batzuk geroago ordea, arenasen senitartekoak zigortuak izan ziren, sei hilabetez bisitaldirik egin gabe adirazitak, adirazitako spetsera. Eta gainera audientzi nazionalean salatuak izan dira mehatxu terroristak egitegatik. Espainiako gobernuak bere jarrera demokratikoarekin jarraitzen dik. komunikabidekuadrera gozorain beste puntuan beste aldera. Komunikabide pribatuak estatu kolparen atzean ekuadren. Ekuadrako asambladek ide de Maria Augusta Kaiek duenez komunikadue pribatuek eta eskuinalderdiko partiduek elkarretu zuten estatu kolpe saiak eran. Dirudienez, aipatutako komunikabideen gazetariek iztiloak sortutako lekuetan, zeuden hauek sortu baina denboraz lehenago, eta informazioa nahi ematen zuten. Honetaz gainera, salatu egindu e, bertako komunikabideetan e, tertulietan militar golpistei eman zitzaela hitz egiteko aukera. Aten e, munduko estatu indartxen ara, konmatxo artean jarriko dugu abiatuko gara. Amerikako estatu batu edera. Bertan FBI disidentziaren aurka erasoan jarraitzen du. Pasaden irailean FBIk sarekadak zituen Chicago, Minneapolis eta St. Pauleko disidentzia mugimenduetako kiren etxe batzuetan, erakundi arriskutsuetako kideak zirelakoan. Sarekadan ortenagailoa kargazkiak eta beste inbat objektu konfiskatuak izan ziren. Honen ostean ez zuten inorretxilotu, ez da salaketarik aurkeztu ere. Sharekada F2 aurkeztutako informe baten ostean zetorren. Zeinetan disidentzia mugimendua, mugimenduak aztertu eta beraien aurkako neurriak nola hartu azaltzen zen. Disidentziako mugimendua hauek Greenpeace, Arrazakereen Kortako mugimenduak eta Pena Kapitalen aurkako mugimenduak izan dira. software askea arriskoan Europan. Informe, informe, informe sekretuen argitala penaz den Wikileaks webgunea argitarretu den arxibo batek dioenez, Europan softwaree askea gelditzeko helburua sortzen ari da, erakundetan. Arxiboan jartzen duenez, AZT erakundearen presibuen ondorioz, Europar batasunak eginiko dokumentuetan modifikazioak egiten ari dira, softwaree askearen erabilera oztopatu nahian. AZT erakunde pribatua da, Zeinetan bere helburua softwaree askeren estrategia txikietzea da. Horeta erako, goi maiako erakundeak presionatuz, esan genezake, sokuare konpainien lobia dela. Oh, wow. bueno, hau, berria internasional berriak eman digutena. Jarraian, eh, zaituko gara, bi astetik bein, eh, pertsonaia ya... Esan baten biografia moduko bat egiten. Horengoan, Camilo Torres Restrepo eta dugu. godu gu. Mila beratzen da oitabederatziko jaio zen Jorge Camilo Torres Restrepo familia burgueseko kide gisa. Irakasen aurkoetako kritikak zirelak merio Kolegio Mayor de Nuestra Senora del Rosario ikastetxetik anporatu izan zen. Batxirgoa lizeoz erbantezen atera zuelarik. Beranduago, zuzen bide fakultatean sartu zen, baina zebestren bat bakarrik iran zuen, eta seminarian sartu zen. Orduan errealitate sozialarengatik interesa piztu zitzaion.Kristaauugisa txirotasuna eta bidegabekerian soziala bereharretak erakararri zuten eta gustabago Prezzekin batera ikasketas sozialen sozialenlen bat sortu zuen. Mil batzu da berogeita apa, apaiz izendatu zuten. Espeziitzatzeko asmoarekin Torres Belgikara abiatu zen, urte batzuk gehiago ikastera eta mila batzun da berogeitamen zortzigarren urtean soziologo tutla eman zioten. Mila bat zundu abrogitan beratzigarren urtean, kolombiare itzulirik behartxuen eta langileriaren aldeko jarrera aktibo bat hartu zuen. Urte honetan, Kolombiako Unibertsitate Nazionaleko kapeia huizendatu zuten. Kamilo Torresen ustetan justizi soziala bermatzeko kristauek borroka armatuan parte hartzeko bete, bete zuten. Urte batzuk geroago Frente Nazional Alderdiari aurka eginean Frente del Pueblo Unido Alderdia sortu zen, langile eta behartxen aldeko kampaina eginez. Ideien urbiltazunaz zela medio Frente del Pueblo LNren eren Egerdito Liberazio Nazionalen Euskarri politiko bihurtu zen. Azkenek, Frente Unido desegin behirakasle posto utzi eta gerrilan sartu zen, bertan laguntza espirituala eta ideologikoa eskainezu helarik. Mila bat zerrunda irurgoita zigarren urtean hiltzen patio zementon, helenekoek kolombiar patrulla militar bati egineko erasoan. Camilo Torresek zera esan zuen, Jesus Biziko Balitz gerrilari izango zen Bueno, bueno, bero bero torri zaigu aduriz bolidiatik, <coughs> benetan interes gare garrizkiun kronikak, eh? bat ere, bueno, bibliografia eta, bueno, erakusten diguna, pues, kristau munduan ere bai, badagola fundamentuzko jenderik. Eta, bueno, programekin aurrera jarraituko dugu, esan bezala gaur atal berri bat daukagu, eta zientzia diburgatzaia usteo ditzen dela, baina, bueno, naho ziur eta harain elduko zaigu honen... One hau eraiki duen edo eginduen pertsona eta bueno, nik uste dut berak hobeta salduko digula. Bueno, en bezan bezala mendaukagu eta berari emango diogu hitza. E, kaixo, eguer dion. E, <laughs> ba, bai, Azkeran, e, nire elguraztara daba. Azkin finean, zintxaren guruan, beheldurra ba, ditugula zintxarekin, eta beti dela, ba, askoetan, ez errez jakin nahi ez dugun horrein, ez errez jakin nahi ez dugun gai bat da, ze ez taia ikusten dugu, eta nire elgurua bat ez ere, ba, nire okotasun hortan, edo gizartean islatatza zientzia eta zeinen garrantzitsua den eta zergatik gauza askoetan eh kontra egiten dio egon gauza bati oda estari e, berez zer oinarrian edo, edo bere egituran delako galtegarria e, guretzako ez eta baiera era artearen zain daitezke ba botoxa dela gorretzeengoa dizudian gaia gauza eh bai ezagutzen duzuten ez badago oso zabaldua E, gaur egon zingurrak den taktika bat, edo e, ba metodo bat ez. Eta azken finan da injekzio bidez, gaur injekzio batzuk ematen dira. Eta injekzio iotan injektatzen den likidoa, en, zera da, ba, bakteria bat da. Bakteria bat gezuten ez da, azken finan gaixotasunak eta bat sortu behitzazken ba, talde bat ez. E, eta hauen artean dago ba, botoxa sortzen duena. Bera izan da, Klostridun botu Linux. Bera ez oso so, osa erraro, dauka, baina bainan, ba, az, ba, bakteria honen jatorria, azken finan, e, zora da, ba, boteetan, egunero jaten dituen piper, e, em, esparrago, eta bestelako boteetan, egiten den esterilizazio prozesu hori gaizkien baten baldin bada, oza, gauza da, bote horiek ez badira ondo ondo kontxar sortzen da bakteria hau, gure de Eta bakterionek sortzen dituen gaixotasunaren sintomak, haura, zure gaixotasunan izanietezkezun zenbait gauza, izanietezke e, hau idorra edukitzea, nauseak, botaka, eta hauen garrantzitsuna da e, Ba, paralisi muskularan baten dela, ez. Osa paralisi muskulara zaten dugunan da, azken finean gure muskuluak ezin dira duta reakzionatu keldirik geratzen dira. Osa dago ezailtasunak gestikulatzeko, ezailtasunak beso altxatzeko, ezailtasunak ba, azken finean mokitzeko, ez. Eta hori dago, zaten nari garen da bakteria hau berez, da gaixotasun bat sortzen duen bakteria. Hora gaixotu egiten zaitu. Eta azkenean ari garrena egiten da, proletxatzen gaixotasun hori Gure gorputa bertan, eh bazimurra kentzeko berdatzen dena da, zure aurpegian gaitzen duzuena lan injektatzen duzuena bakteria hori zure aurpegian botoxa dela, ba botoxore egiten duena da zure aurpegiko muskulu guztiak gerlaxatu eta erlaxatzen du momentutikan bazimurra desagertzen da. Baina analizaren azken finean da, ezin duzu mugitu aurpegia ezin duzu jastikulatu problema da, azkenan ezin duzuela benetan, eh osea zure bazimurra gaitzu duzu, orduan bai bazimurra desagertu dira, baina oinarrian zu gasurik zaude, eta berriz ere e, pebatera, berriz ere inektatu barduzu, botox hori, zegozatztu, sendatu egintzarela, sendatzen, zure gorputzak bakteria daitektatzen du, sendatu egiten du gorputza, bera bakarrik, eta berriz ere zimurrak agertzen direnen hau da, ja, sendatzen, ari zarenean, berriz ere gaxoatzen duzu zure burua, eta di guztiak, noski, politagoteko goteko, zimurrak entzeko, eta hori, ipurdi, hor baten ipurdia dukitzeko, horpeia beharren, ez? Eta... Azkenean, eta, oza, pixkaratik didu ya, edukitzeko bakteria hau, oza, botoxaren bakteria hau, zenolako zinola, garrantzia hau, oza, potentzia dokan bakteria honek, oza, erabili zen da, baitere, arma biologiko gisa gerretan. Arma biologiko gisa erabili da, nire harritua geletun nintzen, e, abirakurtzerakoan. Berez, horregun debekatu adago, e, gerretan olako e, bakteriak erabiltzea, baina, bigarren gerra mundialan erabili zen. Beraz, e, pentsatu zebuntunaino izan daiteke toksikoa guk politak, parentesi artean, eta komitekin tenei zuten guztiakin egoteko jartzen duguna hoez. Eta, ba, bestari gara, demango izkiztuet zenbait emakume, emakume izenak, bueno, emakume artista, azken finean direla prototipo hori saltzen digutena, guri politak egoteko esaten digutena, osa, polita zer den esateko erabiltzen dituzten dibidea guztiak, ez zopuntura nio dauden botoxakin gaixotuak eta zen bat diren eta mendituan batzuk asirean zegoenak diren baina gero behatzen dago zute ez dago ia inor, libratzen ez denikan eta, ba, bueno, botako ditut iztenak baina daien arte nago Angelina Joli ez dago tuko zuten adenak Nicole Kidman, Jennifer Aniston Madonna, Kelly Minov Victoria Beckham Scarlett Johansson Paris Hilton, Sylvester Estalon Cher Eta politika, artean, bueno, politikalien artean dago Hillary Clinton, eta ba, bukateko ere daukat Carla Bruni listan. <laughs> Carla Bruni bak zuten ordene, zarko ziren emakume polita. Bari bazken finean, albaik direla guztioien artean, e, bakar batzuk baino, Eta Zekristo, niri, Zimurra gustatzen egiten zaizkit, ez dakizuei, baina nina jago mili aliz aurpegi esan bat ikusi, benetako aurpegi bat ikusi, eta ez ikusi aurpegi gaixo bat. Eta hendikan ere, bere azuriontasun ere adiratzen aurpegi itxusi bat. Gora Zimurrak, gora biotak, Eta galdera bat daukat, dornako bukatu baino lehen, e, baina kuriositatea daukat, baina maku magoek ikusi eta daukaten botoxa, eta bueno, beraien e, e, gizartan daukaten posizioa E virusa u botoxa sartzen saizuna iristen da burmuinera edo gelditzen da axalan mailan. A bergozada eh injektatzen dutena ba zimoarra kentzeko, berez da gokolakulatua eta ez da olako puntutara iristen. Bueno, baiegon direla mafia batzuk eta ba direla beste direbatu batzuk sortzen merkeago egiteko eta hor egon dira problema gehiago eta incluso hiri ere egon dira horren inguruan e, ba arabilerok arramazailolako. Baina berez eriotza sortu ezakena da bakarrikan e, gaixotasunak berez. Osa, osa gertzatu izan dira, boteak igual pixka bat, golpe bat ematazki da ba hor bakteria sartzeko eta jaten baldin bauzu bote hori zegona zegoena, egin hile eginda horrekin zegozada paralizatzen baldin bauzu birikak edo, edo bihotza, direla zen finan ba, e, muskulo potente bat, bainoz dira, hori iristen baldin bada hile egintzaitezke. Mainan beraz printzipio zuri joaten masaia corporación de hermoestética horrez dizute bihotza paralizatuko arteko gizonen puroa sartzen zaielako beraiei. Baina hori, osea azken finean bezagoziekin bezala interes ekonomikoak dituen beste gauza bat, baina ez da eta eta horren azpia sortzen diren gauza guztiekin, ba gauza izu garek ere ikusten dira interneten beratune baldin ba gauzutenetan ba, beldurra ematen du. Zeragik bertegaldera mapagutzen. Ez, eskerrik asko zure informazioarengatik andornaku eta Eta urrengo programarako hauetako berri gehiago espero ditugu. Azkinean, ba, gure bizitzaren aspektu askoten ikustu ditugulako ez? Eta gauza, bat norma, ose, gauza normal bat bezala ikustu ditugulako binean interesgarria da benetan zer den jakitea. Bain, dut, benetan, bildurtuak beldurtu usen gaituztela eskola matematikarekin eta natur zientziarekin traumatuzatuak gelitzen garela. Eta realitatean oso polita dengoza bat da, eta gero honetan onarrian zer den, karo jendasko esango du botoksa ez dela zerroen naturala, baina zer da botoksa no erabiltzen da, ez azken finan da garrantzitua onarrian ikusta zer den, eta zer nolari garen erabiltzen zientzia. Gana hori. Osgarria gure Tertuliana berriak egargun informazioa eta ikuz dezagun selako <coughs> mierdas hartu dituzke gungorputera askenean gizarteak e, pues diguna betetzeko estereotipoia betetzeko eta bueno jarraitzeko hemen eukiko dugu ba irungo gasteantifa antifa mugimenduko kide bat eta berari jarraian elkarrizketa bat eingo diogu tipo itzaiten dago eta, da, vamos que se sale así que bueno olentxe gatoz vueltan y Tinti noria, sorra, soy tru anti-amor Soy el sexo por la cara, soy el sexo sin amor Pero estoy algo fría y necesito tu eta mesan bezala hemen daukagu hemen daukagu eh antifaz kide bat egunon, honan hasier. Eixo honen. Bueno, ba pixka bat eh le <coughs> ditu digo atentzia, zeun hauetan ikusi ditugu, pues Moskuko taberna batzuetan, mural batzuek, eh, gazte antifazista sinatu, ere bai iritsi da or salean dabil bideo bat oso guapoa antifasistek eginda eta, bueno, pues, nahi zan dugu pixka bat ezagutu gehiago zer den mugimendu Azteko, pues, bueno, galetuko izugu, ea, zer, de, zer dela eta zer pues, ginduzue pues, muralen historia eta bueno, zer ginduzue eta zer ginduzue Bueno, pues, e, ideea da bidazo aldean antifasismoa pixka bat pistea berriro ere eta gauza da hizo, urtero falangista etortzen dira Euskal Herriera hurrian amabilan eta egon diren kontramanifak otra manifen gati pues, aurten estiratorriko, minean hala ere hurrian amabian deialdea dago iruñan, arratsaleko postetan, golen zinematik, e, zinematik aterako da manifare eta autobusa antoratu da dago aziata bernan orda. Ba. Orden bezala bezela aurten e, fasistak ez dira etorriko, e, zer dela Eta tas, <coughs> urtetan etorri direnean egon den erantzunagatik, ez dutela utuko iz, etorri izan nahi edo bueno, zure ikusten duzu hori? Ez etorri izan aurten. Ba, bak nikusten dut gauza udaletan gauza dela, ikusi dute e, egon diren txikizioak eta etaiera. <laughs> eta eske interesatzen eta bueno, kontramanifestazioak hemen Euskal Herrian oso ondo antolatuak egon dira nik uste. donostian oso ondo antolatu dagoen zen gazte izan eta iruñan, bueno, agian ez horren beste bina gauzako ondo dira eta hori horregatik nik ez dira torriko aurten Osa, que, pues, esaten duten guztio jentzako borroka esertarako balioztu dela pues, hemen daukagu horren kontrako dibidea ez, azkineko urtetan provokatzera etorri dira direa eta bero dira etxera eta bueno, erabaki dute berriroz voltatze, ez. Bai, hori e, lana ondo indelaren frutua da, ez? Keharki. Ba, bueno, jarraitzeko orduan komentatu duzun bezala, eskenan e, e, antolaturien gauza guzti hauek e, irungo gazte, gazte antifasistak antolatua dira. Orduan, posmonitzei e, guzu pixka bat, e, noiz hortuzen taldea, e, mugimendo antifasista irunen antolatua dagoen, eta, bueno, pixka bat jakin geneko genuko horren inguruan gehiago. Bueno, azalduko pixkaat nola sortu gintzen eta gero azte honetan inditugun gautzak eta zu azaldu dituzunamia pixkaat garatu hau bat. E, sortu gintzen aurrek urtean, e, irunen eta bidazo egondako azken eraso fasiztei aurre egiteko. Hemen e, bidazo aldean eta Nafarro eta Bortziri egondako azken erasoak erasoi aurre egiteko, pues, e, sortu genuen talde hau. Talde asko daude... Eta koordinatua koordinatzen gara talde guztien artean, eta gauza daez... Pues... Esaten egonarekin jarraituz eh, Fasismoa Belatxarra bezkak <laughs> Eta inoremkik sustraedik Bosten ez badu ba, eh, eh, Edo zinleukutan azaldu daiteke Horre xeatik ba, Gure ideia da eh, Fasismoa hemen euskal herrian gutxien Ez, ez, ez pistea eh, Ez gustora sentitzea Eta Pues, nabaritzea hemen eh, antolatzen garela eta kain emango diagola. Ordain esan desan bez, esan duzun bezala lenguruan herasi zineten. Batzo tekniko batzu ditugu, hemen gul konexioak ez oso hondo eta buerretan ez gara joak Eta, bueno, <coughs> jarraituko dugu hemen diken, estudiotikan Hor esan bezala lehenko urtea gasi guzti honekin Eta, bueno, enaiz eta e, luzera hundiko ibilbidaitzen izan, ja uzak egin dituzu ez Lehenko urtean, pues, landetxego gazte jai antifasistak eta itzaldi ugari, bueno, zuko beto komentatu Bai, e, lehen urtean e, landetxako festak egin genituen, eta azte antifasista, e, pelikulak eta jarri genituen, dokumentalak, hitzaldiak e, egin genituen ere, eta, bueno, ideea urte horrekin jarraitzea, eta horreizeatik urte antolatu ditugu gauzak, e, ideea desente ditugu, eta bueno egin gaude. Esan bezala, zuke esan bezala, pues, e, hemen gure herrialdean guztoda sentitzeko eta horrerik kontra sortutako mugimendua zarete Baina, bueno, nola, usatuko litza eguk epizka jakitan nola ulertzen dezuen zuek fascismoa? E, fascismoa da e, oso termino orokorra, ez nik uste Eta hor barruan sartzen dira bos, xenofobia, racismoa, e, nazismoa e, eta abar Baina, berez, eh, fascismoa, eh, termino bezala gaizki bitzan dugu, eh, fascismoa Mussolini-ren mugimendua movime, eh, eta Mussolini-ren mutilaak zeralako facsio edo deitutakoak. Baina, bueno, eh, fascismoa momentu honetan eh, eh, ez da lehen, eh, lehen ezagutzen genuen un fascismo hori, ez? Eh? Orain fascismoa eh, jendea eta gizarta bezala evoluzionatu du, Eta edozein aurpegi izan dezake, edozein pertsona izan daiteke, eta edozein lekutan. Eta bueno, ikusten ari denbezela Europan iparraldean, ba, fascismoa goradoa, eta eta ez dauka ezin dugu galditu, bastak Zu komentatu bezala fascismoaren evoluzioa ondia izan da eta hori zuke esan bezala pues, egun fascismoak horpegi ezberdin ugari aukiritzazke eta askotan <coughs> ba, ikusgarriak ez diren modu askotan egiten du lan eta bueno, hori hori egiteko nola dago e, fascismo, fascista mogimendua eta antifascismoa mogimendua gure bidaso aldeako aldean ba, Hemen, helene esan bezala Egin bar duguna da ba, simbologia eta e, arrasto faista guzti horiek ezabatu eta fa, e, fasismoari gure errammina guztiekin aurre. Hau da e, Fastismoa Euskal Herrian gutxeez ba, kalean ez da asko nabaritzen ez da. baino e, Interneten adibidez e, web horri gehiago daude fasttak e, antifaztak baino. Horrek izan nahi duena da, Ba, e, kalean ezin dutenez asko egin e, pos, interneten, interneten gordo etxan dira ez da eta horregatik egin barde, e, bardena da pos, jarraitu borrokarekin kalean eta, eta egurra Apiskaratzuk esan duzuna gatik, igual e, kalean lan egiten ez dute pos, hemen herri honetan borroka urteak asko izan dira eta, eta sentimendu antifa Ordagoelako, baina horrek bueno, esutuesna esanen nahi ez duena da existitzen ez direni, gero iskutuan badabiltzarako lanean, ez? Eta piska dabiltzarako pues, e, ideologikoki jende intoksikatu naian eta faixismo mugimendua antolatu naian era ikus, ikusgarriago batean, ez? Bai, e, talde txikietan biltzen dira, e, normalean oso gordeak edo lokal txikietan edo olako lekuetan, Ya bueno, langurtada nicusiano eh bortzireen bolen azaldu bortzirean ziren e, pintaga e, e, eta olakoak, eta bueno, hori harrigarria bortziri bezalako leku euskaldun batean, ba, horrelako gozak azaltzea, ez? Mira, bueno, e, e, gainera horrek potentziatzen du ba, horrelakoak sentitzea eh e, impunitatea daukatela, ez? Eta Lehen urtean atxilotu zituztenak, pues, bila bete beran duago zauden. Horratik, haik sentitzen dute, egiten dituzten gauzak, egin puniga guztiarekin egin ditzaketetela. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. eta pixka eta jasaldun zunez, ematen du bos, badaudela arrazoiak fasismo antifasista mugimendu antolatzeko e, kalean ez badaudere, fasismo araindiken gure herrian badauelako eta, ba, bueno, nahiko benuken jakin zein den zuen intentzioan mendik eta horrerako Orain, e, urrian amabiaren gauzarekin ba, e, mural bat egin dugu, deialdiarekin, urrian amabiko deialdiarekin irun jara, arrepikatzen dut, e, eta internetetik bidalio dugu usarean dago. Gero konlaz batzuk egin ditugu guztien artean, eta Moskun taberna ezberdinetan pegatu dira, eta bertan plasmatu dugu pues, falangekoak etorri den azken urteetan, e, ba egondako enfrentamenduak eta eta e, zergatik aurten ez dira usartu tortzera. Ez? E, gero ere, gaur, e, lauetan galditu gara argazkia egiteko Argazkia bat egiteko, hengo dugu tamainu erre, errealean esuaztika bat eta, eta txatua Eta hori ere, didealdiari pues, gaituko diogu, hori orain ean, titzik person, give him all your love. Horain, etorkizu, etorkizun hori behira, bo, urte honetako planari behira e, Gure dioia da e, plaka eta simbologia fascista guzti horiek entza ez Egia da hori estatuak egin barko lukeela, jak eta pues, e, ohain egin duten lege modern hori memoria historikoarena eta pues, e, Estatuaren eginkizun izan zanbarko zen e, plaka guzti horiek eta simbologia fascista guzti horiek entza. Mean ikusi du ez direlaken du, ez dire lakendu, ez, dire ez dago ideiara ikenttzea eta orduan bueno, e, gaz, irungo gazte antifazistatik e, ideia dago queda bat egiteko, pos, festa moduan, edo alden moduan, edo tatsatu edo edoian e, sinmbologigia guzti horiek e, gure prioritatea da kalitatikenttzea. <susurra> Ka txaba zan katele ni kunetariko txaba, leku sizoe egundugu bezala indarrez beteriz zaudete eta bueno, Arrasaga badira harlako mugimendu bat egoteko eta mugimendu hori egoteko gogoak ere badira ikusten denez. Ba bueno, zerbait gehiago eitu nahi baduzu? Hemen daukazu mikrofona, zure daitza. Bueno, pues eh, nahi dudana da, ba, orain azken astean, bueno, orain dela jaute batzuk zuten oso ardean eh, kontzertua on Jarvin eta eh, tebe, ETB hiruak e, ideia zaukan e, estrikakaian kontzertua ematea ez. Baina gauza da e, kontzertu hori azkenean zensuratu dute eta hemendik e, jendeari azaldu ba, nahi dugu haiek e, jarri duten eskusa hori ez. Eta zensura, zensura izan da e, baterak e, banderola bat Euskalpreso Manderola bat auukako horbera berazpian, Eta gitarretako bat euskal presoen aldeko kamiseta bat zaukalako. Horrezagatik eh censuratut estrikai eta emandik anima eman estrikaiari. La hostia direlako. Bai. <gülsor> <gülsor> Zerrena bada Zergatik hortaz ilutxian Azkatasunarekin larrutan eri... Ba bueno, ja denbuela gortzen ari zaigu Hau izan da guztia, programagetan iku uste dut Politea ertendela, esasier? Zer, zuzio uste dezu? Bo, niko ni... Ba, ni... Gusteru nola meiagoio disfrutatu du, te iasan? <risa> ba bueno, poste gala, poste gala Men dike esan bezala bihazte Berriro Eta Berriro comentatzearen nahe Edo sein norbaiteke seozer esateko a baldin badauka irratitik ez nahi duela Edo iradokizunen bat, programabetzeko badakizue antxetamina arroba gmail.com Eta, pues, guruk eskuaza bali jazako dituzue estak Eta, bueno, pues, aburba badeno hai Ez ekeragorto, eh? Bolibariano, Antifa <risa> Venga, adiós, adiós. <risa> Eta bueno, va ba, A maitxeko Men eh, Antifa que eskato igual vestido a Harry Eta bueno, no la es va a Harry O dugo, o Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buen Así, ¿cómo están ustedes? Okay. Bagoa seantzeta minan dugean, denak bazkaltzera ia dela ordua. Agur! Agur! Agur! Agur! agur, agur oi, oi, oi, oi.